20. fejezet a repülőgép A ház Cole Dexter eltűnődött a sors iróniáján. Nem a katonából lett ügyvédnek lett ugyanis szép háza Westchester megyében, hanem a Cingár Bedford, Stuyvesanti kölyöknek. Washington lee szemmel láthatóan jól sikerült az eltelt 13 év. Amikor azon a július végi vasárnap délelőttön kinyílt az ajtó, Dexternek azonnal feltűnt, hogy Washington megcsináltatta a kiálló fogát, órából is lefaragtak egy keveset, és a felmosóbott végére kívánkozó afrofizurát is decensen rövidre vágatta. 32 éves üzletember állt előtte, akinek felesége van, két gyereke és szerény, de jól menő számítógépes konzultási vállalkozása. Dexter mindent elvesztett, amilye valaha volt, Washington viszont megszerzett magának mindent, amiben valaha reménykedni sem mert. Dexter telefonon előre bejelentette jövetelét, miután kinyomozta, hol lakik Washington. Páradjon be, ügyvédúr, mondta az egykori hacker. A ház mögötti pázsitony, nyugszékekben ülve, kezükben üdítővel beszélték meg a dolgot. Texter egy prospektust adott át Lének, amelyen dupla sugárhajtóműves magárepülőgép dölt be kanyarodáshoz a kéklő tenger felett. Ez itt természetesen nyilvános dokumentum, de nekem egy konkrét darabot kell megtalálnom a modellből. Tudnom kell, ki vette meg, mikor, ki most, főleg pedig azt, hol lakik jelenleg az illető. És gondolja, hogy ők nem akarják, hogy tudja? Ha a tulaj nem rejtőzködik, és a saját nevénél, akkor bakot lőttem. De ha mégsem tévedek, akkor álnéve húzta meg magát valahol távol a világtól, fegyveres őrség és több rétegű számítógépes adatvédelmi rendszer fedezékében. És ezeket a rétegeket kellene lehámozni. Igen. Ez ma már sokkal keményebb dió, mint 13 évvel ezelőtt, mondta Lee. A francba is többek között éppen én gondoskodtam róla, hogy így legyen, legalábbis technikailag de megtették a magukét a törvényhozók is. Amire maga kér, az egy védelmi rendszerbe való betörés. Vagy háromba. Abszolút törvényellenes. Tudom. Washington Lee körülnézett. Két kislánya visongva pancsolt a pázsit végében lévő kis műanyag medencében, a felesége kora pedig ebédet főzött a konyhában. 13 éve hosszú jutalomüdülés várt rám a hűvösen, szólalt meg végül. És a végül kijövök, ülhettem volna a gettóban a bérház lépcsőjén. Ehelyett kitörtem. Négy évig voltam a banknál, kilenc éve maga magam ura vagyok, és az USA legjobb védelmi rendszereit fejlesztettem ki. Ez akkor is így van, ha én mondom. Itt az ideje, hogy törleszek magának, ügyvédúr. Mit kell tennem? Először is utána néztek a repülőgépnek. A Hawker márkanév még az első világháborúban tűnt fel a brit katonai repülésben. Stephen Edmond 1940-ben Hawker Hurricane-t vezetett. Az utolsó harci modell a rendkívül sokoldalú Harrier volt. A 70-es években azonban a kisebb cégek már egyszerűen nem tudták állni az újabb harcégépek tervezéséhez szükséges kutatási, fejlesztési költségeket. Csak az amerikai óriás vállalatok voltak ehhez elég tőkerősek, és még azok is csak fúziók révén. A hóker ezért egyre inkább a polgári repülésre állt át. A 90-es években aztán már gyakorlatilag az összes brit repülőgépgyártó egyfedél alatt működött, a BAE, azaz British Aerospace nevű cég égisze alatt. Amikor a BAE igazgató tanács a mellett döntött, a Hóker üzletágát a Kansas államban, vicsitában működő Rayton Corporation vette meg. Az amerikai cég megtartott egy kis londoni értéskesítési irodát és egy Chesteri karbantartó üzemet. Dollárjaikért a sikeres és népszerű HS 125-ös rövidtávú, kétüléses, dupla sugárhajtóműves magángépet, a Hawker 800-ast és a leghosszabb utakra is alkalmas 3000 mérföldes Hóker ezres modellt kapták. Dexter nyilvános weboldalakon végzett kutatásai azonban fényderítettek rá, hogy az ezres modell gyártását 1996-ban megszüntették. Ha tehát Zilichnek ilyen gépe van, azt használtan vette. Ráadásul összesen 52 példány készült belőle, és ebből 31 amerikai chartercég flottáját gyarapította. Dexter tehát az érdekelte, melyik cserélt gazdát a fennmaradó 22 közül az utóbbi két, legfejebb három év során. Volt a piacon egy-két kereskedő, akik az ilyen csillagászati árfekvésű használt gépekben utaztak, de ő fogadni mert volna, hogy a tulajdonosváltáskor generáljavításon is átesett a gép, ez pedig azt jelenti, hogy alig hanem a Raytheon üzletág a bonyolította az adásvételt. Még valami? Kérdezte Li. A rendszám. P4ZEM. Nem szerepel a nagy nemzetközi polgári légi közlekedési nyilvántartásokban. Aruba aprócska szigetét rejti a szám. Életemben nem hallottam róla, ismerte Beli. Korábban a hollandan tilákhoz tartozott, Kuraszóval és bonerrel együtt. A másik kettő holland fennhatóság alatt maradt, Aruba viszont 1986-ban elszakadt és szólóban folytatta. Ott mindenki titkos bankszámlákkal, cégbejegyzéssel meg ehhez hasonlókkal foglalkozik. A szélhámosság elleni nemzetközi rendelkezéseket jól segberúgják, ugyanakkor így könnyen jövedelemhez jut az egyébként semmilyen erőforrással nem rendelkező sziget. Csak az idegenforgalomból élnek, az pedig valami nagy korhajzátonyon kívül főleg titkos számlákra, csiricsári okmánybélyegekre, meg gyanús rendszámtáblákra épül. Úgy sejtem, akit én keresek, az is újonnan szerezte a rendszámot. Tehát a rétal nem találunk semmit a p 4 zem ről Ez majdnem biztos és amúgy sem teszik közzé az ügyfeleik adatait. Ez pedig hold biztos. Majd meglátjuk, morogta washington -i. A A kompjúterzseni 13 év alatt rengeteget tanult, részben azért, mert rengeteg mindent talált fel. Amerikában az igazi kompjúterguruk többnyire a szilíciumbölgyből kerülnek ki, ha az ottani nagyfejűek csodálattal adóznak egy keleti parti kolléga előtt, az biztosan nem akárki. Lee egyes számú aranyszabálya, amit ezerszer is elismételt magában ez volt, Soha többé ne buk le. 13 év alatt ez volt az első illegális munkája, és elhatározta, hogy a Westchester-i házhoz semmilyen nyom nem vezethet a cyber térben. Milyen költségvetéssel dolgozik? kérdezte. Megfelelővel felelte Dexter. Miért? Kibérelek egy vinne autót. Teljes körű áramellátásra van szükségem, de ha végeztem, el kell tüntetnem mindent. Ezen kívül a létező legjobb személyi számítógép kell, és ha végeztem, egy nagyobb bacska folyó fenekén fog landolni. Nem gond. Merről fog támadni? Minden irányból. Az aróbai kormány repülőgép nyilvántartása bizonyára felköhögi, hogy hívták azt a hókert, amikor a ray Corporation utójára látta. Aztán megnézem a bermudai cégjegyzékben az Zeta Corporation-t. Székhely, elérhetőség, pénzmozgások. Minden. Harmadszor a repülési tervek. Abba az emirátusba, hogy is mondta? Ras al -Keymah. Igen, abba a ras akármibe akármiben valahonnan kellett érkeznie. Kajró. kairóból repült oda. Tehát a repülési terve megvan a kairói légi irányítás számítógépes archívumában. Oda el kell látogatnom. A jó hír az, hogy alig ha kell túl sok tűzfalal megbirkóznom. Tehát Kajróba kell mennie? szólt közbe Dexter. Washington lé úgy nézett rá, mint egy őrültre. Kairóba Miért kéne kairóba mennem? Azt mondta, oda kell látogatnom. A térben. A Kairói adatbázist piknikezés közben is meglátogathatom Vermontból. Nézze, ügyvéd úr, mi lenne, ha hazamenne és várna? Ez nem a maga világa. Washington Lee kibérelte a lakautót, megvette a számítógépet meg a szoftvert, ami az elképzelése megvalósításához kellett. A felvont szemöldökökkel nem törődve mindenért készpénzzel fizetett. Csak a lakautó béléséhez kellett a jogosítványa, de az még nem vezet egy hekkel nyomára. Vett egy benzinnel működő generátort is, hogy normál háztartási árammal tudja használni a gépet. Legelső, egyben legkönnyebb dolga az Arubai Repülőrendszám adatbank feltörése volt, amelynek Miami-ban működik az irodája. Nem hétvégén csinálta, hiszen akkor hétfő reggel szemet szúrt volna az irodában az illetéktelen behatolás, hanem munkanapon, amikor az adatbázis sok kérdésre válaszol és az övé elvész az elektronikus zajban. A P4ZEM rendszámú hóker 1000-es valaha VPBGG volt, ami azt jelentette, hogy valahol a brit regisztrációs zónában volt bejegyezve. Washington-Lee a PGP, azaz Pretty Good Privacy, azaz Igen Jó Adatvédelem nevű rendszerrel dolgozott. Ez annyira biztonságos, hogy törvénybe ütközik a használata. Beállított egy nyilvános és egy privát kulcsot is. A kérdéseit a nyilvánossal kellett elküldenie, mert az csak rejtjelezni tud, a válaszokat pedig a csak dekódolásra alkalmas priváttal fogadta. Ennek az ő szempontjából az volt az előnye, hogy a rejtjelező rendszer, amelyet valami tiszta elméleti matematikát hobbiként űző szentőrül dolgozott ki, gyakorlatilag feltörhetetlen volt, alig ha jöhetett rá bárki is, kicsoda ő és hol van. Ha nem tölt sok időt a neten és folyamatosan változtatja a helyét, nem bukhat le. A második védelmi vonal ennél sokkal evidensebb volt, csak internetkávézókból e-mailezett az útjába eső városokból. A kairói légi irányítás adatbázisából kiderült, hogy a p 4 -E -E rendszámú Hóker 1000 minden alkalommal, amikor megállt a fárók földjén tankolni, az azori szigetekről érkezett. Abból pedig, hogy az Atlanti óceánban fekvő, Portugáliához tartozó szigetcsoportól Kairon keresztül rás ál ívelő útvonal keletnyugati nyugati irányban szeli át a világot, arra lehetett következtetni, hogy a gép valahonnan a karibi térségből vagy Tél-Amerikából kell útra. Bizonyítani persze nem lehetett, de volt benne logika. Észak-Karolinában egy autópálya melletti pihenőben megállva, aztán Washington Lee a portugál-azori légi közlekedési adatbázisból is kiszedte azt az információt, hogy a P4ZEM nyugat felől érkezett, de a Zeta Corporation saját repterén szállt le. A nyilvántartott repülési tervekre épülő nyomvonal tehát zsák jutott. Bermuda szigetén viszont működik egy banktitkot, és a céges adatok bizalmasságát védő rendszer azon ügyfelek számára, akik a csúcsminőséget megfelelő mennyiségű dollárral tudják megfizetni. Üzemeltetői igen büszkék alberi rendszerükre. A Sziget fővárosában Hamiltonban működő adatbázis azonban végül nem tudott ellenállni a trójai faló névre hallgató céltárgy felismerő rendszernek, amit Washington Lee beletöltött és beismerte, hogy a Zeta Corporation valóban Bermudán van bejegyezve, mint részvénytársaság. Igazgatóként azonban csak három makulátlan, köztiszteletben álló helybeli nevét tudta megadni. Zorán Zilicnek vagy más szerbes hangzású névnek nyomasan volt. Eközben New Yorkban Cole Dexter, aki washington lítől már tudta, hogy a Hóker valószínűleg a karibi térségben van, kapcsolatba lépett egy pilótával, aki valaha ügyfele volt. Tengeri beteg lett ugyanis egy utasa és beperelte, hogy jobb időjárási viszonyok között kellett volna szállítania. Próbálja meg a repülési nyilvántartást, az F.I.R.-t javasolta a pilóta. Ők tudják, melyik gépek tartoznak a körzetükhez. A dél-karibi térség FIER központja Venezuela fővárosában, Caracasban van. Megerősítették, hogy hozzájuk tartozik a P4ZM rendszámú hókörezres. Texternek átfutott az agyam, hogy a többi nyomra, amin elindult, talán csak az idejét vesztegette. Annyira egyszerűnek tűnt. Forduljon az illetékes FIER-hez. De vigyázzon folytat a pilóta, nem biztos, hogy ott is tartják. Csak ott van bejegyezve. Ezt nem értem. Pedig egyszerű. Lehet, hogy egy jacht farára az van írva, hogy Wilmington, Delaware, mert ott jegyezték be. De ettől még nem kizárt, hogy egyfolytában a Bahamákon fuvarozzák vele a turistákat. Ugyanígy ez a hókör is lakhat sok-sok mérföldre Karakasztól. Washington Lee azt javasolta, játsszák meg az utolsó esélyüket. Megtartotta Dexternek az eligazítást, majd két napi autózás után eljutott Kansas államba, a városába. Miután ott mindent előkészített, felhívta Dexter-t. Az értékesítési elnök helyettes a C központi épületében 5. emeleti irodájában fogadta a New York kihívást. A Bermuda-i Zeta Corporation-től beszélek, mondta a hang. Emlékszik a wpb rendszámú hóker ezresre, amit pár hónapja adtak el nekünk? Tudja, amelyik brit tulajdonban volt. Én vagyok az új pilótája. Természetesen emlékszem, uram. Népszerint kivel beszélek? Arról van szó, hogy Mr. Zilic nincs megelégedve a kabin elrendezésével, át szeretné alakítatni. Tud ajánlani valamit? Természetesen vannak itt az üzemben kabin belsőink, Mr. És egyúttal a motorokon is el lehetne végezni a szükséges generáljavítást. Az elnök helyettes erre mindjárt felegyenesedett ültében. Nagyon is jól emlékezett az eladott gépre. Mindent megfelelően szervizeltek, a gépfő részei több évig is futhatnak még. Ha csak tehát nem tölti ideje nagy részét levegőben a tulajdonos, a motor még akár egy évig is jó lehet. Megkérdezhetem, kivel beszélek pontosan? Nem hiszem, hogy azokon a motorokon a közeljövőben esedékes lenne a generálózás. A vonal másik végén a hang elbizonytalanodott, Hebegni, habogni kezdett. Ó, valóban, te jó ég, elnézést kérek, bizonyára összekevertem egy másik géppel. Azzal a hívó letett a kajlót. Az értékesítési elnök helyettesnek felettébb gyanús volt a dolog. Emlékezete szerint soha senkinek nem tett említést a Kent megyei, Biggie Hillben működő brit Aftec cég Hawker gépének tulajdonos váltására. Megkérte a biztonságiakat, nyomozzák le a hívást. Persze elkéstek, hiszen a mobiltelefon már az East River feneke felé tartott. De az elnök helyettesnek eszébe jutott a pilóta, aki eljött az ETA Corporation-től vicsitába, hogy elvigye a hókert új tulajdonosának. Kellemes modorú jugoszláv férfi volt, az ország légierőjének volt ezredese. A papírja is tökéletesen rendben voltak, az amerikai repülőiskolából kapott bizonyítványát is elhozta, ahol átképezték hóker A nevét is megtalálta az eladási nyilvántartásban, Svetomir Stepanovics Ezredes, és egy e-mail cím. Rövid levélben felhívta a Hawker kapitányának figyelmét a furcsa telefonra. Eközben az épületet körülvevő, szépen gondozott birtokon egy facsoport mögött Washington Lee leolvasta elektromágneses sugarakat kibocsátó monitorát. Hálát adott a sorsának, amiért az elnök helyettes nem használta a számítógépeket ilyen sugárzás ellenvédő tempeszt rendszert, és figyelte, hogy fogja el az üzenetet a monitor. A szöveg közömbös volt számára, ő csak a cím érdekelte, ahova az üzenetet küldték. Két nap múlva, miután a lakóautót visszavitte a kölcsönzőbe, a kemény lemez meg a szoftver pedig a Missouri folyó mélyén pihent, Washington Lee imád New Yorkban hajolt a térkép fölé, és bököt szerúzájával egy pontra. Itt van, mondta. San Martin köztársaságban, San Martin city úgy 50 mérföldre. A gép kapitánya jugoszláv. Azt hiszem megvan az embere, ügyvéd úr. Most pedig, ha megbocsát, vár a feleségem, a gyerekeim és a vállalkozásom. A bosszúálló álló beszerezte a legrészletesebb térképeket, és még azokat is kinagyítatta. Az Észak és Dél-Amerikát összekötő gyík alakú földnyelv tövében kezdődik. A széles déli szubkontinens nyugati felén Kolumbia terülel, itt nyúlik bele a földnyelv középen Venezuela. Venezuelától keletre pedig a négy Guyana. Először a korábbi brit Guyana, amit most egyszerűen gajanának hívnak. Utána volt Holland az a Suriname következik. Ennek keleti szomszédja Francia gajana. ide tartozik az Ördög-sziget nevű fegyenc telep, innen szökött meg a pillangó Harry Charrier. Újabban pedig az európai űrkikötő települt ide, Kuru városába. Suriname és a francia terület közé ékelődve találta meg Dexter, a dzsungelből kivágott háromszöget az egykori spanyolgájánát, amelyet a függetlenség elnyerése óta San Martinnak hívnak. Némi utájárással azt is kiderítette, hogy az utolsó igazi banánköztársasággal van dolga, a kegyetlen katonai diktatúra alatt nyögő ország el van zárva a világtól, szegény, piszkos és pusztít a malária. Az a fajta hely tehát, ahol jó pénzért, biztos menedékre számíthat az ember augusztus elején a Piper Cheyenne 2 szolid 400 méteres magasságban szállt a tengerpart fölött. Így egyrészt Surinheimből francia Gajanára tartó cégvezér magángépének nézhették, és nem kellett egy gyanút, másrészt ebből a magasságból még éppen lehetett róla fényképezni. A Guyana fővárosában Georgetownban kibérelt 1200 mérföldre hitelesített Piper éppen el tudott repülni a francia felhatóságú területileg és vissza. Az ügyfél útlevele szerint Alfred Barnes, amerikai állampolgár, ezúttal üdülőközpontokat építő cég munkatársának adta ki magát, aki alkalmas helyeket keres. A guyanai pilóta magában azt gondolta, hogy ő ugyan nem adna pénzt egy San Martini nyaralásért, de hát hogy jön ő ahhoz, hogy ne vállaljon el egy dollárban készpénzben fizetett zsíros fuvart. A parttól kicsit kijebb haladt, ahogy kérték, hogy a jobbján a segédpilóta helyén idő utasa Zoom lencsejével az ablakon át fényképezhessen, ha úgy Miután maguk mögött hagyták Szurinámot és a kommini határfolyót, mérföldeken át nyoma sem volt alkalmas homogföveinek. A parton kusza mangróbe bozót nőtt a kígyóktól hemzsegő, barna vízben, a dzsungeltől egészen a tengerig. A percselő nyúlós ragacsos hőségben szúnyókáló fővárost, San Martin City-t is elhagyták. Az egyetlen strandot a fővárostól keletre labahiánál látták, de az a helyi gazdagok és hatalmasok, vagyis lényegében a diktátor és baráti köre számára fenntartott privát fürdőhely volt. A háromszög alakú félsziget, elpontó pedig a francia kajana határát jelző Maroni folyó előtt tíz mérföldre nyúlt a tengerbe. A cápafogra emlékeztetően a tengerbe ékelődő képződményt a szárazföld felőli oldalon hegylánc azaz Cordillera védte, amelyet csak egyetlen hágó, egyetlen ösvénye szakított meg, de nem volt lakatlan. A pilóta ilyen messze még sosem járt keleten, így számára a félsziget csak a navigációs térképeken jelölt parti háromszöget jelentette. Látta, hogy valami őrzött ingatlan terülel odalent. Utasa fényképezni kezdett. Dexter 35 mm Nikon F-fötös gépet használt, olyan motoros meghajtással, hogy másodpercenként öt felvétel tudott készíteni, és hét másodperc alatt a filmtekercs végére ért. Azt viszont semmiképpen nem kockáztathatta meg, hogy körözni kezdjenek a levegőben, amíg filmet cserél. A repülőgép rezgése miatt nagyon gyorsan állította a felvétel készítésének sebességét. A másodpercenként 500 kattintásnál lassúbb, már elmosódott volna a kép. 400-as filmet használt, a nézők nyílását F8-asra állította, ennél többet nem tehetett. Először a félsziget csúcsánál álló házat, a védőfalat és az óriási kaput vette le, meg a munkások által művelt földeket, az istálókat és a gazdasági épületeket. És a földeket a kisfehér kockaházaktól, alig a munkások lakhelyétől elválasztott rótkerítést. Többen is felnéztek, és Dexter észrevette, hogy két egyenruhás futásnak ered. Aztán már közvetlenül a Pilotok fölé értek, közeledtek Francia Gajana felé. Megkérte a pilótát, hogy visszafelé a szárazföld fölött repüljön, hogy onnan is szemügyre vehesse a birtokot. A hegy tetejének magasságából nézett le a tengerparti házig nyújtózó területre, de alatta a hágón is állt egy őr és felírta a Piper rendszámát. A második tekercset a hegyek lábánál lévő magáreptér használta el. Lefényképezte a lakóépületeket, a műhelyeket és a főhangát is. Egy dupla sugárhajtóműves gépet éppen traktor vontatott be a hangárba. Már majdnem teljesen eltűnt, de Dexter még tudott vetni rá egy pillantást, mielőtt végképp elnyelte volna az árnyék. A rendszáma P4ZEM volt.